«Ну, а чого ж це кращі художники і нікому не потрібні?» – поцікавився я. «Та так!» – сивий скис знову стомлено зітхнув. «Важка тема. Іншим разом. Налий!» – звернувся він до вусатого Сергія, оказавши на мою порожню стопку. «Може, зможу допомогти?» – пообіцяв я, підшепивши спільною алюмінієвою виделкою шматочок сальтисону. «З нас тоді по картині і по пляшці», – пообіцяв Сивий. «Домовились». Я самовпевнено посміхнувся. «Може, залишити візитівку?» – запитав вусати Сергій. «Я не маю», – зізнався я. «Давайте я вам запишу телефон секретаря». У зошит із записами цін на картини я записав номер мобілки Львовича. І розпрощався. Сніг і далі сипав з неба на бруківку Андріївського звозу. Зліва від арки, що вела у двір, стояв джип Тойота. Всередині сиділо кілька чоловік. Інший такий самий джип стояв навпроти правіше, саме там, де починалась церковна загорожа. Там, звідки вже кілька ночей поспіль виходила на гору в мій улюблений пейзаж. Ця жінка з палаючою свічкою. Я повернувся в галерею і на мить застиг у дверях. «Ви часом не знаєте, тут іноді ночами жінка зі свічкою гуляє. Вірніше, стоїть під церквою, запитав я. «Капніст?» – перепитав Сивий. «Марія Капніст, вона гуляла. Але це вже було давно». Років із тридцять тому її потім машина збила на смерть. А інші жінки зі свічками сивий запережливо хитнув головою. Ні, лише вона. На церковні свята. А більше я нікого не бачив, щоб спалаючою свічкою. Так, я замислився, подивився уважно сивому вічі. А як ти гадаєш, «Вікно може виходити не на вулицю, наприклад, а в минуле». Сивею усміхнувся. «Звичайно», – сказав він, – «у мене майже всі вікна виходять у минуле». «Це в них ще ні, молоді вони ще, а в нас?» Я потис йому руку, потім усім іншим, і, кивнувши на прощання, вийшов у засніжену київську ніч». Розділ 211 Київ, жовтень 1992 року Золота осінь, чудова пора для змін Зелена жовтіє та червоніє, стигле опадає Зів'яле лягає плазом на землю І там досихає під слабким осіннім сонцем Ми раз з поїхали в Німеччину три дні тому ми з мамою Мири проводжали їх на вокзалі. Було дивно бачити три однакові сумки-баули, з якими Мира з мамою повернулися з Ізраїлю. Зараз ці сумки, як візитну картку емігранта, завантажили у вагон поїзда «Київ-Варшава-Берлін» і поїзд рушив. На той час Мира виписалася з комунальної кімнати і зараз там офіційно мешкали ми з її мамою – але насправді я залишився там сам. Лариса Вадимівна мешкала у двох із подругою десь на серці, але часто дзвонила і скаржилась або на подругу, або на життя, або на інфляцію, у якій ніяк не могла розібратися, тому вічно залишалася без грошей. Асоціацію підприємців поймала приємна гарячковість. Усі ходили збуджені і перешіптувалися. Найголовнішою була чутка про те, що з асоціації створюють спеціальний державний комітет з підприємництва, і в цей комітет беруть нас усіх, включаючи і Вірочку, яка нещодавно підстриглася. До речі, Вірочка встигла мені шепнути, що її батьки летять на Мальту. Шепнула і підморгнула. А потім... У мій міні-кабінет зазирнув Жора Степанович. «Ну то що, підеш на підвищення?» – запитав він весело. «А квартиру окремо дадуть?» – так само весело поцікавився я. «Звичайно, дадуть. Я ж тобі обіцяв. Тоді піду». «Цікаво, що обіцяючи піти, я мав на увазі не піти на підвищення». А піти в гості до Вірочки у зв'язку з від'їздом її батьків. Але від підвищення я відмовлятися не збирався, тим більше, що з приводу квартири Жора Степанович схоже не жартував. Розділ 212. Київ. Лютий 2006 року. Вівторок. Уже 10-та година вечора. А я все ще на службі. Мені просто нікуди квапитись. У порожню квартиру на 13-му поверсі, у кабінет зазирає нілочка, може, вже підете, у вас, Сергію Павловичу, дуже втомлений вигляд. Нілочко, ти йди собі додому, а я ще посиджу, поміркую. Скажи Вікторові Андрійовичу, щоб відвіз тебе додому. Вона прощається усмішкою і тихенько причиняє двері Мені ще треба вибрати організації, які звернуться до парламенту з проханням про конституційну реформу Але всі, навіть кишенкові організації Криму та Івано-Франківська, здобули зараз свою номенклатуру і дуже багато просять натомість Простіше і дешевше створити нову організацію яке-небудь об'єднання ветеранів Стали леварною промисловості, і поки воно не перетворилось на монстра, використати його у справі державного будівництва Не знають чому, але думки мої почали користуватися формальними висловами, які нічого не означають Можна ж простіше Потрібно створити групу маріонеток, дати їм трішки грошей і однокімнатну квартиру для юридичної адреси Доручити кілька ініціатив, з якими рідним політикам та законодавцям виступати соромно і незручно. Всі моральні незручності повинні ініціюватися знизу. Шеф зараз заклопотаний прийдешніми президентськими виборами. Воно й зрозуміло. Не переоберуть президента, полетить уся наша компанія до бісової мами. Ось тоді я й пошкодую за теплим місцем у тіні міністра економіки. Немає значення, якого за рахунком. Але поки що тут справді тепло. В адміністрації президента середня температура. 25 градусів вище нуля. Навіть у коридорах немає прохолодних протягів. Особливий мікроклімат призводить до появи особливих мікроорганізмів і окремої фауни яка після зміни мікроклімату не може вижити. Ось які думки виникають від самоти, від небажання їхати додому, від дому, в якому холодніше, ніж на службі. А може поїхати до Нілочки? Ця думка мене зігріває. Але ж Нілочку я вже відправив додому. Я замовляю по телефону чергову машину не поспішаючи переглядаю в останній графік завтрашнього дня. Нічого життєрадісного. До виборів президента сьогодні рівно рік, і саме сьогодні розпочався цей марафон невіжених ідей, які мають лише одну мету – зберегти нинішнього президента, щоб самим зберегтись у його тіні. А мені, чесно кажучи, не подобається ні він сам, пан Федюк, ні його тінь, Мій патрон ні тінь Нітінь-Тіні, я сам. А найбільше – я сам собі не подобаюся. Водієві без імені я називаю адресу Нілочки. І Тойота Камрі м'яко рушає з місця. Розділ 213. Київ, 8 березня 2016 року. У перші березневі дні була відлига. Сонце лише випробовувало силу своїх промінчиків на обличчях перехожих. Молодь поквапилася скинути шапки. Старше покоління не поспішало переходити на весняну форму одягу. Усі чекали каверзи. Цього разу від природи. Я сумував в очікуванні виборів, і нудився в очікуванні зустрічі з Нілою Лізою. Іноді сидів на банкові і пив чай. Державні справи вершились механізмом адміністрації президента без моєї активної участі. Львович накопичував папери, щоб вивелити їх мені на стіл відразу після оголошення результатів виборів. У парламенті втомлено обговорювали закон про державну мову. Група депутатів просила занести статтю про визнання частково державною кримсько мову. Інша група доводила, що в нас не часткова державність, а цілковита, і тому кримсько повинна стати другою державною. І так далі. Мені принесли роздруки їхніх дискусій. Я посміявся, випив віски, міркуючи про те, що хтось розумний колись придумав – збирати усіх базік у одному місці та підкидати їм різноманітні теми для суперечок. Двічі на день я проїжджав містом, без різних там сирени машин супроводу. Просто дивився на життя. Дивився на свої передвиборні плакати, на свої натерті мозолями долоні, на плакати свого конкурента, який дуже швидко втрачав рейтинг, де майоріла червона пика і звисаючий ніс. Ці вибори взагалі треба було б відмінити. Щойно в Москві арештували Казимира. Але ніхто не захотів зупиняти процес. В'язниця і армія проголосували, як ми просили за тиждень до офіційної дати. 98% за мене, нуль за комуніста. Якщо бути відвертим, все це мене не цікавило. Я з нетерпінням чекав зустрічі, зустрічі з Нілою і Лізою. Вони мені зараз здавалися моїми ангелами-охоронцями. Більше в мене нікого не було, нікого з рідних. Була країна Шатун, якою хитало то на захід, то на схід, і я нічого не міг з цим діяти. Були таємні та неприховані вороги, були таємні та неприховані соратники, чи, вірніше, члени команди, які боялися за життя свого капітана. Було усе, що завгодно, крім тепла, крім близьких людей. Так, я знав, що з цієї найвагомішої для мене миті зроблять мильну оперу для усієї країни. Але мені на це було начхати. Головне, ми знову будемо разом. Головне, ми знову будемо разом що моє я, від самотності якого я страшенно втомився, стане нашим ми. Розділ 214 Київ, жовтень 1992 року «Ти мене приємно дивуєш, – шепоче мені Віра. Її чоло вкрите потом, вона дихає втомлено і солодко, ніби не дихає, – а зітхає від задоволення. Два лагідні, блакитні вогники нічних світильників, які стоять на тумбочках між ліжками, не дають цій кімнаті дещо казкового вигляду. «А ти що, в мені сумнівалася?» питаю я пошипки, ніжно знімаючи кінчиками пальців з її невисокого лоба під і пробую його на смак. Він зовсім не солоний, з якимось дуже дивним смаком. Це не чоловічий піт, від якого навіть не завжди дезодоранти рятують. Це солодкий піт кохання. Сумнівалася, зізнається Віра, але більше не буду. Нахиляється до мене і цілує в губи. Знеможено падає на мене. Вона легка, мов пір'їнка, тонка, мов очеретенка. Але вона має усе, щоб бути красивою жінкою. І її пружні груди, як два яблука, приємно впираються у мої груди. Моя остання дружина починаю розповідати я. Та, яка поїхала, уточнює Віра, так, вона полюбляла промовляти Чоловіки, прихоже й відхоже, а жінки вічне. Як бачиш, вона виявляється, мала рацію. «Я приходжу до тебе, йду та знову приходжу». «Неправда?» – сміється Віра. «Вона влаштовується на мені зручніше. Буде в тебе окрема квартира, я до тебе теж буду приходити. І може навіть залишатися». «У мене вже є?» – хвалюсь я. «Правду кажучи, трохи далеченько і однокімнатна. Подарунок від мера». «Це нормально». У нас теж так було. Спершу обшарпаний приватний будиночок у Запоріжжі, потім однокімнатна квартира на Троєщині, після неї двокімнатна у Дарниці, а зараз чотирикімнатна тут, на Печерську. Мені теж незабаром придбають окремо. Слухай, я вже давно хотів тебе запитати, а хто твої батьки? Тато – замміністра економіки, Мама, власниця двох салонів краси. А твої? У мене все простіше, сумно промовив я. Батько загинув на полігоні вже давно, а мати на пенсії. Сирітонько моя, ластиться до мене Віра, цілує у шию. Її тоненькі пальчики проводять на моєму тілі ласкаві лінії. Ти знаєш, шепоче вона знову: Сирідки йдуть по життю далі, вони мстиві. І на кого ж виливається їхня помста? От життю й мстяться. Мені немає за що мстити, тому я нікуди й не рвуся. Не цікаво? Випити хочеш? А що ти маєш? Ми піднімаємося з ліжка. Обоє голі. Я малуюся її голим тілом. Її нічною красою Я не соромлюся своєї голизни Віра кличе мене легким порохом руки І я прямую за нею Ми заходимо до вітальні Віра зупиняється перед високою Витонченою невеличкою шафою З двома скляними дверцятами Що я маю? Повторює вона моє запитання Потім відкриває навстіж дверця та шафи Дивиться на полички, заставлені десятками пляшок віскі, горілки, вина і всього, чого лише душа забажає. І трохи сумно видихає. Все. Розділ 215. Київ. Лютий 2006 року. Неділя. Учора до мене завітав несподіваний гість. Ні, він попередив, що прийде. І навіть запитав дозволу і прийшов пунктуально, як і обіцяв. О 20.00. Це був полковник Світлов, який уже не раз давав мені розумні поради і який місяць тому займався моїми швейцарськими сімейними проблемами. Коли він зателефонував і попросив дозволу завітати, я подумав, що розмова піде про Швейцарію, про мою поїздку. Через те, що від мене пішла Світлана – я нечасто згадував про сумні події січня. Більше міркував про себе та свою сімейну невлаштованість. Світло приніс пляшечку ірландського віскі «Джеймсон» 18-річної витримки. Я запропонував йому присісти за барну стійку, але він, іронічно поглянувши на високий стілець, відмовився. І подивився на столик біля вікна. Звичайно, з його невеликим зростом сидіти за барною стійкою було б не лише незручно, але й принизливо. Я про це не подумав. «Як ви, Сергію Павловичу?» – запитав він, відірвавши свій погляд від склянки з віскі. «Вашкенько?» Я відповів не відразу. Спочатку зробив два невеликі ковтки. «Може, й важкенько?» – відповів нарешті. Але що я міг зробити? Тим більше, що Володимир з посольства мені все детально пояснив. «Я маю на увазі не вашого брата і його дружину», – заперечно похитав головою Святло. «Я про сьогоднішній день. Вам зараз самотньо. Ви відчуваєте свою буденну невлаштованість порожнечу і намагаєтесь поспіхом їх заповнити».